Ma a védelemről szeretnék szólni, hogy hogyan kell kiépíteni a 91. Zsoltár alapján az életünkben, illetve megerősíteni az életünk fölött az Istenek a természet fölötti védelmét. Pál Lapostól több helyen is beszél a gonosz napokról. A gonosz napok azt jelentik, hogy a hívők számára egy nagyobb fenyegetettséget, de nem csak a fívők számára jelent nagyobb fenyegetettséget, hanem a honfitársaink, embertársaink számára is, amikor is az emberölő, a hazugságnak az atya sokkal intenzívebb nyomást helyez az emberekre, emberiségre, és különösen Istenek a népére és azt gondolom, hogy újat nem mondok ezzel, hogy a gonosz napoknak az idejében élünk, és ez egyik legfontosabb feladatunk, hogy ebben az időben az Úrnak az erejében és hatalmában megújuljunk, erősödjünk. A hatalom az a názati Jézus Krisztussal való találkozás után, ami után befogadtuk őt a szívünkbe, és szellemtől és visszató újjászülettünk. A názati Jézus Kriszussal kialakult a személyes kapcsolat, és ebből a személyes kapcsolatból származik nekünk a hatalom, amiről majd fogok részletesemben is, illetve nem részletesen, de utalni fogok rá, mert nagy téma a Bibliában az Istennek a természeti hatalma. Az Isten természeti erejéről se szabad elfeledkezni, amelyet Isten a Szentléleknek a kitöltésére állított rendelkezésünkre. És ugye Jézus nem véletlenül mondta a tanítványoknak, hogy maradjanak Jeruzsálemben, míg nem eljön reáljuk a Szentlélek, és vesznek erőt, minek utána eljön reáljuk a Szentlélek, és lesznek neki tanúi Judeában, Szamáriában, Jeruzsálemben, és a Földnek a végső határáig. Így ebbe beletartozik nem csak a földrajzi kontinensek, hanem maga az időtartam is beletartozik. Tehát a mostani időbe is beletartozik, a mostani időpontunk is, a 21. század, illetve 2020-as esztendő is beletartozik, a Názati Jézus Kisztusnak a kielentésébe hogy most is az a legfontosabb feladatunk, hogy a názáti Jézus Kisztusnak a tanítványaiként éljünk, és szolgáljuk az élő Istent. De ahhoz, hogy ebben sikeresek tudjunk lenni, a Szent szellemmel be kell töltekezni, és a Szent Szellemnek az erejét venni, vagyis a Szentileg által Istenek az erejét venni, mert ahogy az I. Korintus levél első fejezete tartalmazza, hogy a názati Jézus Kisztusnak a föltemadása után Isten a názati Jézus Krisztust a számunkra Isten erev, erejévé. Ami azt jelenti, hogy folyamatosan vehetünk Jézus Krisztusos erőt, és a jó hír az, hogy az ő erejének nincs vége. De az ellenségeinknek az erejének a vége van, korlátozott ereje van, és ezért is nagyon fontos, hogy tudjad azt, hogy akármilyen nehéz időszakban is amelyekkel élned, akkor is az Úr Jézus Kisztusnak a kegyelme meg fog tartani tégedet, de nem csak a megtartás fogja eredményezni az Úrnak a kegyelme, hanem azt is, hogy győztes keresztényként fogsz élni és menetelni fogsz a még nagyobb kegyelmi ajándékokba, ami a názati Jézus Kisztus által áll a rendelkezésedre, mert ahogy mondja Isten igéje, hogy a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazságot pedig a Földre a Názárti Jézus Krisztus hozta el. És a föltámadás után is természetesen a mennybe való menetele egyáltalán nem korlátozza a kegyelemnek a vételét, sőt az ő engesztelő áldozata vére kinyitotta az Isten kicses házát, gazdagságát mindannyiunk előtt, ezért vehetjük a kegyelmi ajándékokat és az Úrnak a kegyelmét. A kegyelem alatt természetesen nem szavakat értünk, hanem Istennek olyan szellemi valóságát, amivel a fölépíti bennünk a belső emberünket, és rendszeresen megújítja, és növekedésnek és a fejlődésnek a pályáján tartja, és ennek következtében eljutunk az érett férfiúságra, a Krisztus ismeretének a teljességére. De vannak olyan idők, amikor úgy érzük, hogy teljes biztonságban vagyunk, nem érezzük, hogy az ellenség vagy a gonosz megillet, megérintett bennünket, de vannak olyan időszakok, amikor érezzük, hogy sebezhetőek vagyunk, megérinthetőek vagyunk, mert egy közel harc alakul ki a, a közöttünk és az ellenség között, ellenség erői között az Isten ellenes erők között ma ilyen időben élünk, ezért rendkívül fontos, mivel hogy látjuk a támadásait is. Tersze az a legjobb, hogyha a, a támadásnak a visszaverése után a kezdeményezést újra vissza tudjuk szerezni. Bízok benne, hogy ez az idő is el fog jönni, de most legaktuálisabb üzenet az Úrnak, hogy a természetpoliti erejét és a hatalmát használjuk a testünknek, lelkünknek, szellemünknek a védelmére az ellenség pusztító céljaival szemben. Mert az ellenség azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. És Jézus Kisztus is a, a, a János Evangélium 8. fejezetének a 44. verszakában azt mondja, hogy emberölő volt kezdetektől fogva. És ez az ember ölése zajlik szellemi területen, fizikai területen is, és természetesen a legfontosabb célja, hogy az embernek a kárhozatát létrehozza, rákényszerítse az emberre a kárhozatot, holott Isten a poklort, és így az, az a gyehennára is, nem az embernek teremtette, hanem a sátánnak és angyalainak de a sátán mindenféleképpen szeretné megszerezni az embernek a, a, a, a, az életét, a hatalmát alatak azért akarja tartani az emberiséget, hogyha már ő nem nyert kegyelmet, akkor az Istennek a teremtménye, akit Isten a saját képére és hasonlatossága teremtett, az se tudjon kegyelmet nyerni de jó hír az, hogy az Úr mindenféleképpen azért vár, hogy elválaszom bennünket az ellenségnek a hatalmától, ki is szabadítson bennünket, belehelyezzen bennünket Isten országának a orszá hatalmába erejében, és ott, ebben a, ezen a helyen, ezen a tis, ebben a szellemi természetfületi helyzetben, természetfületi védelemben részesítsen bennünket. És erre vonatkozóan különösen a 91. Zsoltár tartalmaz, rendkívül alapvető fontosságú kielentéseket, és először is a 91. Zsoltárt fogom felolvasni, amely így szól tehát, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik. Azt mondom az úrnak, én oltalmam várom, Istenem, őben ne bízom, mert ő szabadít meg tégedet a madarásznak a töréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedezbe téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltől nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely a délben pusztít. Elesnek melőled ezren, is, jobbat kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonosznak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felséges választottad a te hajlékoddá, nem illet téged a veszedelem, és a csapás nem közelget a sátorodhoz, mert az új, Úr az ő angyalainak parancsolt felől lett, hogy őrizenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe, oroszlánon, és áspiskigyon jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, azért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságban, megmentem és megvicsőítem őt, hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadulásomat, szabadításomat. Amen. Ugyan a védelmet emeltem ki, de ha figyelmesen megnézzük a különböző verszakokat, akkor látjuk, hogy egy számos, számos legalábbvetőbb ígéreteket tartalmazza a 91. Zsoltár. Sokszor vallják a keresztények, és nagyon helyes, hogy megvallják, és felolvassák ezt a Zsoltárt, de a kulcsfontosságú íge természetesen, az első és a második verszakban található, és ezzel nem szabad elfeledkezni, mert az első, legfontosabb az első verszak először is, hogy az első annak az igazsága, akire vonatkozik, arra fog érvényben lépni az Istennek az ígéretei. Tehát először is a felséges rejtekében való lakozás az első legfontosabb dolog, aminek meg kell történnie vagy megtörtént az életünkben. A második pedig a mindenhatónak az árnyékában való megnyugvás nyugalom, ami a pihenést is jelenti. Először is tehát, hogy mit jelent a felséges rejtekében lakozni erre a kérdésre, a választ az Új Szövetségben találjuk meg, a Kolosse belélkezét levél, harmadik fejezetnek, a harmadik első és a három várszaka adja meg erre a kérdésre a választ. Tehát a Kolosse belélkezét levélhez lapo, én is, harmadik fejezet, és következőt írja a kijelentés természetesen írott formában a szentélek által. Annak okáért, ha föltámadtatok a Krisztussal odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van az Istennek jobbján ülve, az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Isten tehát az első, legfontosabb dolog a meghalás, ahogy a názeti Jézus Kisztussal együtt az óemberünk meg legyen feszítve, el legyen temetve az Úr Jézus Kisztussal együtt, és utána természetesen meg legyen feszítve a romlott vágyaival és indulataival, és utána pedig a harmadik, hogy együtt feltámadni Krisztussal, és ez, a, ez olyan változást fog eredményezni, vagy változást eredményezett ami azoknak az életében, akik hit által azonosultak, és egy, egy, egyek lettek a názati Jézus Krisztus halálával, megfeszítésével, föltámadásával, hogy az életük el rejtve, Krisztussal együtt az Istenben. Vagyis az új életük az nem a földi életben van, nem az, ami látható, hanem ami a Krisztusban van a mennyekben. Vagyis mennyhez kötött emberekké váltunk az újjászületés után, és azért, mert a názati Jézus Krisztusnak az élete a belén költözött, amikor a názáti Jézus Kisztussal együtt meghaltunk, és a názáti Jézus Kisztussal együtt föltámadtunk. És ezt az új életet nem a Földtől kaptuk, nem emberektől kaptuk, hanem az atyának a jobbján ülő názáti Jézus Kisztustól kaptuk. És az az élet nem földi, ez az élet mennyei. Ez az élet soha nem szakadt el a názárti, soha nem szakad el Jézus Kisztustól, hanem folyamatosan Jézus Krisztusban van, Jézus Krisztusban van az epicentruma, és amikor belépett az életünkbe ez a mennyei élet, akkor a szellemünk felett helyezve, felett ültetve Krisztusba a mennybe. Tehát ezért mondja Pálapostól az Efézus belekezét levél második fejezetében, amilyen szintén odalapozunk. Mert ebből a szempontból, hogy, hogy a rejtettség miért van, hogy van elrejtve az életünk Krisztusban, Pálapostól még pontosabban kijelenti az Efézus Belelkezést levél második fejezetének az ötödik és a hetedik versszakában. Minket, kik meg voltunk halva vétkek miatt megelevenített együtt Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt föltámasztatott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Tehát az ötödik verszak azt tartalmazza ami azt az állapotot, ami jellemezte a megtérésünk előtti életünket, illetve a szellemünknek az állapotát, hogy a bűn miatt a halálnak az uralma alatt állt. Mivel hogy a halál nincs a mennyekben, a halál ugye a föld a dimenzióban tartozkodik, a föld és a földnek ez az időtartalma, korszakai a halál uralma alatt állnak, tehát éppen ezért evilági emberek voltunk, mert az e világ istene, a halál, illetve az ura a sátán uralkodott bennünk. Hála Istennek, hogy a názati Jézus Krisztussal való azonosulásunk a vízkerességben, az újjászületésben, ezt az igát megtörte a szívünkbe. A te szívedben és szellemedben megvan törve kegyelemből a szellemed el fölött a halálnak és a sátának az uralma. Ezt, ezt hittel kell elfogadnod. Figyelj ide, az Istennek a, a, az igazsága az evangélium, és az, az evangélium ebben belül is a megváltásnak a, az eljárása is, az által megszerzett javak azok tények. Azok akkor is tények, hogyha te ebből semmit sem hiszel el. De ha nem hiszel el, akkor semmi nem érvényesül a személyes életedben. Ezért kell megértened az, hogy mit jelent az, hogy valami tőled a döntésedtől függetlenül is létezik. Ez óriási nagy probléma ma, a különösen a protestáns keresztények életében, mert tulajdonképpen ezért alakulhatott ki a Bibliának a kritizálása, mert a Bibliát, ennek az igazságáról és a tényállításáról elfogadták a világnak az álláspontját mert a világ nem objektív igazságként értelmezi a Bibliát, hanem szubjektív igazságokként, hogy neked, ki keresztény vagy, ez neked igazság. De azt mondja egy ateista, nekem nem igazság, mert én nem vagyok keresztény, nem vagyok egyháztak. És ezzel a lerázzák magukról a dázati Jézus Kisztus megváltásának a rájuk vonatkozó érvényességét, holott tudjuk nagyon jól, hogy ahogy a bűnnek is egyetemes uralma van minden ember fölött, ugyanúgy a názárti Jézus Krisztus halálának, illetve pontosabban megfeszítésének, és föltámadásának is egyértelmű uralma van minden ember fölött. Még azok is föl fognak támadni, akik ma teljes meggyőződéssel, sőt megáltalkodottan is tagadják, hogy a názárti Jézus Krisztus föltámadott. Ugye föl fognak ébredni valami egyszer majd, amikor a testükbe újra meg fognak jelenni, de sajnálatos módon kárhoztató ítéletre fognak föltámadni, és akkor kénytelenek tudomásul venni azt, amit te már elfogadsz, hogy az Evangélium, azok, azt és az egész Biblia tény közlésből áll. Ez a szíve, ez a lényege és ahogy a napot is, ha letagadják az emberek az égről, akkor is föl kell a nap, reméljük, illetve fel kell mindenhogyan, akár látjuk, akár nem. Tehát föl kell a nap, de vannak akik szeretik letagadni a napot, szeretik a csillagokat letagadni az égről, de attól függetlenül akár látjuk, akár nem látjuk a csillagokat az éjszaka, az égen, akkor is ott vannak a helyükön. Ugyanez a napra ugyanez vonatkozik, a holdra is ugyanez vonatkozik, és a názeti Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatára, sára, szeplőtelen fogantatására, bűn ártatlan életére, és a mai fő, főpapi szolgálatára is az, hogy ma szerdán is ő él. És a legfontosabb, leghatalmasabb, legdicsőségesebb kortársunk ezekben a pillanatokban is, Dicsősége az urna, de hogy őt nem látják, ugye mi életünket nem látják, mert mi kijöttünk az újjászületés által a bensőnkbe, a látható dologból a láthatatlanba, és az urnak a kegyelme, az elevenítő ereje, a szellemünket megelevenítette, és a szelemünk nem maradt önálló, hanem függőségi viszonyba került az, a názati Jézus Krisztusra, mint eredetileg is az embert Isten nem támas, teremtette önnállónan. Amikor létrejött az embernek a lelke, az önmagában a nefese az embernek jelezte, hogy az egy függő lény. Miért függő lény? mert az Istennek a ruhákia, szelleme az létre. És ha nincs az emberben ez az elevenítő szellem, vagy a lelket föntartó a szellem az emberbe, például kiköltözik, akkor a lélek, megtört, a lélek kiköltözik a testből, nem él, hanem meghal, hogyha természetesen bűnnek a uralma alatt történik ez az esemény. De dicsőség az Úrnak, hogy az újjászületés pontosan a helyreállítását szolgálja, hogy újra visszaállította a lelkünket az Isten szellemének a jelenlétében, és Istenek a szelleme megelemítette a szellemünket, és ettől a pillanattól fogva a szellemünk nem ehhez a világhoz kötődik, hanem az Úr Jézus Krisztushoz kötődik, sőt, az Úr Jézus Krisztusban van, mert a názati Jézus Krisztusban lévő élet a soha nem független Jézus Krisztustól. Ha te befogadod, és én befogadom, akkor ebből származik az, következik az, hogy a szellemünk bekerül a názati Jézus Krisztusban, és ettől a pillanattól fogva Jézus Krisztusban vagyunk. Ez tényállítása, tőlünk függetlenül. De ha te ezt elfogadott hittel, akkor a személyes életedben sokkal erőteljesebben és dinamikusabban, hatalmasabban fog munkálkodni az Úr. Ezért az egyik leggyakoribb kulszó a Pálapastónak a leveleiben az, hogy Krisztusban, Krisztusban, ami azt jelenti tehát, hogy az életünk Krisztusban van, azt jelenti, hogy ahogy Krisztust elrejti az ég a látható világtól, ugyanúgy ettől a világtól és a sötétségétől, a gonoszságától az életünk el van rejtve. Miért? Azért, mert a szellemünk Krisztusba bekerült. Azért, mert az életünk Krisztusban van, azért, mert az életünk forrása Krisztus, és abban a pillanatban, ha valaki elszakad, de ne adj Isten, hogy ezt megted, a Krisztustól, akkor természetesen az élettől is elszakadsz. Ezért maradj meg Krisztusban, és az életed el van rejtve, és a felséges rejtekében fogsz lakozni. Erre hívja föl tehát a szentileg a figyelmet, hogy ez legyen, úgy mond az életednek az, a filozófiája, hogy egész földi életemben én a felségesnek a rejtekében fogok lakozni, vagyis kiben fogok lakozni a, a, a, az Jézus Krisztusban, mert az életem Jézus Krisztusban van elrejtve a szem elől, az érzéki tapasztalatok elől, és ott van az életem, hol? A mennyekben? Jézus Krisztusban. És mivel, hogy Jézus Krisztus az Istenért él, az Atyáért él, ezért Jézus Krisztusban én is, Istenén élek. És rám jön ugyanaz a védelem, mint Jézus Krisztusra. Mert, miért? Mert az életem Jézus Krisztusban van. Mert nem az vagy, aminek látszol, hanem az, ami, ami vagy a szívedben. És a szívedben pedig Krisztus élete van. Ez az oka tehát annak, hogy így folytatja Pálapostól a 6. verszakban, hogy föl vagyunk támaszva, föl vagyunk állítva, föl vagyunk állítva, nem vagyunk alárendelve semmilyen földi hatalomnak, gonoszságnak is erőnek, szellemnek, de mint polgárok, természete állampolgárok, alá vagyunk rendelve, egy állam törvényeinek, de a szellemünk nincs alárendelve, se annak, aki ezt a világot uralja, a világnak a fejedelmének nem nincs alárendelve már a szellemen, mert megszabította az Úr Jézus Kisztus a sötétség hatalmából, és által vitt tégedet az Isten szeretett országába, amit Isten mindig is szeret mindig is áldásával ö, árasztja el az ő királyságát és a királyságában lévő népet. Hát milyen király lenne a, a, az Isten? Nem lenne jó király, ha a népét nem árasztaná el folyamatosan jótéteményeivel, ajándékaival, áldásaival. Isten ezt akarja tenni a hídgyülekezetével is, a te életeddel is, otthonoddal, családoddal is. De mi a feltételem? Mikor lesz ez igazság az életedben? akkor, hogyha a felséges árnyékában vagy, vagy elrejtve, vagy a felségesnek a rejtekében van elrejtve az életed. Tehát erre vonatkozóan adja meg az újszövetség a választ, hogy a testi természetünk ugye az a szülőkhöz kötöttek bennünket, a szellemi természetünk szintén a szülőhöz köt bennünket, ez pedig az Úr Jézus Krisztus és az Atya és a ővelük viszont a testi szülőktől ugye el kell egy időben vágni a köldögzsinort, de viszont az Úr Jézus és az Atyával és a Szent Élekkel soha ne vágd el a köldögzsinort, hogy ebből a köldögzsinorból állandóan áradjon ránt az az Isteni élet, amit nem tud megérinteni az ellenség, nem tud benne rombolást okozni, nem tud benne kárt okozni, nem tudja beteggé tenni, mert ez Isteni élet, ebből már bebizonyosodott, hogy se a halál, se a pokol, se a sátán, se a betegségek, se az átkok uralkodni fölötte nem tudnak, mert ez ebben az életben enyészhetetlen erő van. Tehát ez az erővel törte le és törte át Jézus Krisztus a halálnak, és a pokolnak az uralmát az életünk fölött. És szabadította föl a szellemünket az újjászületésben, hogy elhiggyük, hogy a, fel vagyunk e belső emberünkben ültetve a mennyekben, Krisztus Jézusban. És nem csak azért, hogy ott várakozzunk, hanem a Kulszó, a hetedik várszak, a csodálatos jövőt, az eljövendő jövőtre vonatkozik, ugye ma. Nagyon is figyelni kell arra, hogy a jövőnk, ne homályosítsa el azok a sok nehézségek, problémák, gondok, nyomorúságok, amivel napról napra találkozunk. Mert Isten a, a, a, azt mondja, Isten igéje, hogy Jézus Kisztus a jövő. Ő, ő benne lett már az ígéretek igenné és ámenné, és a visszövetelével azok az ígéretek, amelyek még nem valósultak meg az életünkben, vagy már a földi életben, Fognak egy, egy nagy része megvalósulni, de a teljes beteljesedése kapcsolatos az ő visszövetelével, és ilyen módon neked, nekem a Krisztus testének, és bok benne, hogy a így gyülekezetének, minden egyes tagjának a jövőt nem a világ jelenti, nem a világ írja a jövőt, nem a politikai pártok, nem is a kultúrának a képviselő írja a jövőt számunkra hanem a názeti Jézus Krisztus jelenti a jövőt számunkra. Isten ezt a jövőt adta nekünk, és ezt a jövőt írja be a szent élek, a szívünknek a hustáblájára, hogy akármilyen nehézségen megyünk keresztül, a jövőnk ragyogjon fényes legyen, dicsőséges legyen a bennül a szívünkbe, hogy az elménket, akaratunkat, érzelmeinket, jó, egészséges és a fizikai testünket is jó, egészséges állapotba tartsa, hogy ne tudjunk elszakadni a élő reménységtől, és ne legyünk pessimisták, csalódottak, frusztráltak, vereségérzésekkel, agyonvert a lelkű emberek, hanem várjuk, hogy egyre nagyobb győzelemre vezet bennünket Isten az ő szeretet fiában, a názeti Jézus Krisztusban, aki be belehelyezte az életünket, és akiben őrzi az életünket is, és ez a mi atombunker rejtek helyünk, amely védelmet jelent, háborúval szemben, világkatasztrófákkal szemben, minden csapásokkal szemben. És ebben az időben különösen fontos, hogy a hitedet ebben erősítsed, mert a hit az nem látott dolgokról való meggyőződés, és a dolgoknak ad valóságot vagy alapot. A remél dolog pedig az, hogy a csodálatos áldott jövőd van az Úr Jézus és ne engedd ezt elrabolni, se si az ellenségeidnek, ne engedd elrabolni az ördögnek, mert az ördög azért jön, hogy lopjon, öljön. És ma egyik munkája az, hogy az áldott jövőnket, az Isten királyságanak az eljövetelét akarja ellopni tőlünk, és el akarja hitetni velünk, hogy a világnak által kreált, jövő fog megvalósulni, de hát emberek, mi 20. századnak a gyermekei vagyunk, és a 20. századnak az egyik fő jellemzője az volt, hogy olyan jövőképet alakítottak ki bizonyos szervezetek, szövetségek, amelyekkel kapcsolatosan a fiatalokat lelkesítették, mozgósították. Ilyen jövőkép volt a szocializmusnak a jövőképe, sajnos a nácizmusnak is, fasizmusnak is volt jövőképe és ilyen jövőképet ad az Unió, a globalizmus is, és látni, hogy a propaganda által milyen tömegeket nyernek meg, és a tömegekben milyen lelkesedést hoznak létre. De emberek ezek a jövőképekre ugyanaz a jellemző, mint a Babel tornyára, hogy egy darabig működik, aztán utána az űrzavarba fog fulladni, és vereségben, mint ahogy a szocializmus is, kommunizmus is, nácizmus is, fasizmus is, és most is a kísérlet. És egy, van egy általános jellemzője, hogy akik nem vetették magukat ennek a mesterséges, irreális és irracionális kísérletnek, azok jobban jártak. És ma különösen a keresztényeknek fontos, hogy ne tekintsed magadat kísérleti egérnek, mert te, neked a jövőd már be van biztosítva, az életed biztos helyen van, a jövőd a názati Hízus Krisztus, és ő benne fogad el a jövődről alkotott isteni képet, amit a szentszelem ültet ülted be a szelemedbe, lelkedben, és ne tanácskozzál testelés vérrel, mert annak az eredménye, amit kínálnak neked, az, az hitetés, csalódás, kudarc, vereség, összeomlás, zűrzavar. Tehát az Úr azért hívott el bennünket, hogy a kegyelmének felséges gazdagságát kinyilvánítsa a jövőnkbe. Tehát nem a, sokan szeretnék, hogy a híd gyülekezetének, ha már nem tudták megakadojázni a létrejöttét, nem tudták megakadályozni, hogy a 80-as évektől napjainkok fönnállt, meg akarják hamisítani természetesen a történetét, de nagyon szeretnék elérni, hogy jövője ne legyen. De higgyülektének van jövője, mert Krisztus testének a tagja, és Krisztus testének van jövője. És mi az Úr Jézus Krisztushoz fogunk ragaszkodni a továbbra is, és különösen a jövő rabló erőkkel szemben, hogy és kijelentjük, hogy jövőnket nem fogjátok ellopni benni tőlünk, mert tisztában vagyunk a hatalmunkkal és erőnkkel, és tisztában vagyunk azzal, hogy ennek a jövőd, jövőnk fölött nektek nincs hatalmatok, hanem csak az Úr Jézus Krisztusnak, aki azért áldott meg bennünket ilyen áldott gyönyörű, szép jövővel, hogy megőrizen bennünket ebben a, a várakozásban, amíg e, e, e, tart az a várakozási időpont, amikor is a, az ígéretei teljes mértékben igenné és ámenné válnak. És nagyon fontos ezért, hogy akik eh, azt szeretnénk elhitetni, hogy vége Isten munkájának eh, ezzel a járvánnyal befejeződött, ez a járvány egy olyan forradalmi pillanatot jelent az Isten ellenségeinek, hogy úgy meg fogják változtatni a világot, hogy a keresztények úgymond utcai úgy élve labdába se rúgnak, Ezeket a hazudozásokat, hitetéseket, nevet komolyan, ha hallod is, egyik füleden ki, a másikon meg vesd ki azonnal. És ne engedd be a szívedbe. Ne enged be, hogy a kétejnek a hitetlenségnek a magjai megfertőzzék a, a jó magot. Mert az ellenség most így veti a, a, a mérges perja konkóját, hogy hogy megrontsa, az Úr Jézus Kisztussal való kapcsolatodat, közösségedet, személyes szinten és közösségi szinten is. De az Úr megtartja az ő gyermekeit. Elolvassátok el a börtönleveleket, látjátok, hogy pálapostól meg volt foszfa éveken keresztül a gyülekezetben való járástól, megingott a hite? Nem, sőt, sokkal mélyebb, nagyobb és újabb kielentéseket kapott és a keresztény életnek egy új aspektusát, perspektíváját tárta föl, hogy a börtön években is az Úr kegyelme rendelkezésünkre áll, mert Isten így akarja megmutatni, hogy ő nem rossz Isten. Mert az ördög már 6000 évet terjeszti, hogy az Isten, akiben te hiszel, meg én hiszem, az Ábrahám, Jákob, Isten az egy rossz Isten. Ugye, hát ezzel csapta be Ádámot és Évát. Ádám és Éva hitelt adott ennek a hazugságnak, és azóta is az emberiségnek a többsége hitelt ad ennek a hazugságnak. Sokan meg vannak győződve, hogy ennek a vérszomjas uh, Istennek, kegyetlen, kemény Istennek, ők nem hisznek, ők nem akarnak ilyen Istent. De az Isten nem vérszomjas Isten, hanem igazságos Isten. Ha ítél, akkor is jó, és akkor is a jóságát mutatja be, de értsétek meg, hogy az em nem ember alkotta ezt a világot. Nem is a fejlődés eredménye jött létre, hanem Istennek a Teremtő művének a következtében jött létre ez a világ. És Istennek fennhatósága van, uralma van, hatalma van a, a univerzum fölött. A rendjét ő szabta meg, a jogi rendjét is, morális rendjét is, szellemi rendjét is ő rak szabta meg. És természetesen, ha megsértik az emberek az Istenek a jogait, akkor ő neki megvan ehhez a hatalma is, az eszköze is, hogy a jog sérelmének érvényt szerezzen, és visszaállítsa az ő jogos hatalmát fennhatóságát a teremtett világ fölött. És ha ez ítélettel történik, akkor ki vagy te ember, velem együtt hogy vitába szállsz Istennel, és megharagszol Istennel. Ebből csak te húzod rossz, a, a, a, a rosszat, ebből neked csak még rosszabb származik, úgyhogy jobb elfogadni a tényt, hogy ennek az egész univerzumnak, mennek, egeknek, a Földnek, Embernek, állatvilágnak, élővilágnak van teremtője. És nem csak megteremtette, és ugye az útjára bocsátotta, és rábízta a spontanitásra, hanem meghatározta ennek a rendjét, és meghatározta ennek a célját. És minden ilyen eltérést. Isten igyekszik visszaterelni, és az ítéleteinek, beavatkozásainak pontosan ez az eredménye. És akik szeretik Istent, ők ebben nem a boszvóállást látják, nem az, hogy vérszomjas, hanem a jóságát látják, mert tisztába vannak azzal, hogy Istentől függetlenül élet nincsen. Hogyha az embereket elengedné Isten, akkor Isten kegyetlennek, közömbösnek minősülne, hogy közömbösen végignézné a teremtményeinek a pusztulását. De Isten azért teremtette a világot, mert az ő lényege a szeretet, minden létezőnek a szeretet az oka. És ha valaki szeret valakit és szeretetből hozott létre, akkor annak a kezét nem engedi el. És ha el is ki is veszi a, a teremtménye a kezét, az Istenek a kezéből, akkor is igyekszik visszanyerni, meggyőzni, hogy tegye vissza a kezét, tegye rá az életét az ő kezére, hogy vissza tudja állítani őt abba az irányvonalba, amiben ő tud áldat lenni, tud életet nyerni, illetve életet megtartani, és a gonoszsal szemben pedig védelmet nyerni. Ezért rendkívül fontos, hogy ne kritizáld Isten, a Biblia Istenek a tiszta szabát tartalmazza, hanem fogadd el Istenek az állítását, és nem csak az új szövetségem, hanem az ószövetséget is, mert mind a két könyvnek, testamentumnak egy a kinyilatkoztatója, a Krisztus, a Mesiás. Kinyilatkoztatta először a profétáink keresztül szólt, és utána az új szövetségben megjelent testben, emberi természetben, és saját közvetlenül nyilatkoztatta ki az Istenek a beszédét. Ezért az istenfélő emberek elfogadják ezt. Tehát tekintettel arra, hogy újjászülettünk, ezért tehát az Úr Jézus Krisztushoz tartozunk, és a Szent Szellem tart bennünket az ő jelenlétében, mert a Szent Szellem az, aki folyamatosan a sokféle kegyelmi ajándékait ossza meg velünk, hogy az Egy Korintus belekezített levél második fejezetében is olvassuk, hogy Istenek a mélységét vizsgálja a Szentlélek, és az Istenek az ajándékait kijelenti, kiveszi közvetíti, megvalósítja az életünkben, és ezek az ajándékok ráadásul olyanok, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se tudott gondolni, tehát messze felül haladja a mi elképzeléseinket, Istennek a kegyelmi ajándékáról, és arról a csodálatos jövőről, ami vár bennünket, mert a jövő az nem más, mint Isten teljes kegyelmének a megvalósulását az életünkben, és nem kevesebb kegyelmi ajándékba fogsz részesülni, hogyha a felséges rejtekében lakozol, hanem egyre nagyobb ajándékban és egyre több kegyelemben lesz részesedésed, és egyre közelebb kerülsz az Istennek a dicsőségéhez. Tehát ez az első, legfontosabb a dolog, és ebben erősítsd meg magad, mert az utána lévő jövő ígérete, amit a Szent Élek a Zsoltároson keresztül mond, így tudjuk csak azokat birtokba venni, és nem maradnak ezek az ígéretek tőlünk függetlenek, hanem a mi személyes életünkben is valósággá válnak. A következő pedig, hogy mit jelent az úr árnyékában lakozni. Árnyékában lakozni, tehát vagy megpihenni, ez ugye az árnyék, ahogy a fa, árnyékát is ugye, Mamrétől gyesére gondolunk, a hő nap energiától hol kap az ember frissülést, nyugalmat, hol nem kínozza az embert a hőség. Ö, ugye ez közelkeleti kép természetesen. természetesen az Istennel való békességet jelenti. Ezért mondja a Római Levél 5. fejezetben Pálapostól, hogy meggazultunk ingyen kegyelemből, és békességünk van Istennel, a Jézus Kisztus által. Tehát a békesség a salom, a nyugalom, ami azt jelenti, hogy egy, egyé váltunk az Úrral. És azért váltunk egyé, mert megtörtént az engesztelő áldozat érettünk, és az engesztelés az pontosan azt jelenti, hogy két, Félnek, akik ellenséges viszonyban voltak előtte egymással, az engesztelés, tehát a vér áldozat, az áldozat a lényeg, és a vérnek a kiontása, és a názati Jézus véréről ne feledkezzünk el, hogy értékben, minőségben szinte felbecsülhetetlen különbség van az emberi vér és az ővére között, mert az ővére Természetesen nincs bűn és halál uralma alól, és erre mi a bizonyíték? A föltámadása. A bűn zsoldja halál, és ezt sajnos az ember a vérébe hordozza, a bűnt. És ez be van épülve az embernek a vérében. Ezért ugye Jézusnak a vére az, ami megtörte ezt a törvényt az életünk fölött, és ilyen módon már se a bűnnek az uralmalad vagyunk, se si a zsoldját nem veszük föl, hanem a újjászületés eredményeképpen a halálnak, a szellemi halálnak és a kárhozatnak nem vagyunk már arán rendelve. Mivel hogy a testünk még a halál teste, mert porból vértetett, ezért porrá lesz, ha nem jönne el az Úr, és nem történne meg az elragadtatás, az igazak igazak föltámadásának a része természetesen az elragadtatás is, de hogyha nem élnénk meg testben az elragadtatást, akkor, akkor is az Úr a, a, halott, a halálnak a testét föltámasztja, és nem a halál testeként fog föltámadni, hanem az élet a romolhatatlan halhatatlanságnak a, testében fogja, fogjuk meglátni az urat. De jó reménységünk lehet, hogy amíg a, a, itt élünk a, a Földön, az Úrnak a visszajövetele meg fog történni. Hát pont a, a közeledő napokban ünne, zsidó ünnep, a Rosh hasonak, a Kürsz zengése, pontosan az egyik nagyon fontos jelentés tartalma, az Úrnak a visszajövetelére vonatkozik, az elragadtatásra vonatkozik, amikor az utolsó kürtört is meghalljuk, akkor föltámadnak azok, akik az úrban elhunytak, és mi, akik élünk, egy szempillantás alatt átváltozunk. Tehát akkor aztán tényleg teljes mértékben a, a, a, a, az úrnak a nyugalmába fogunk belépni. De az úrnak a nyugalmában már most is élhetsz. Mert a názati Jézus Krisztusnak pontosan a le, egyik legfontosabb küldetése az, hogy megszerezze a békességet, megszüntesse az ellenséges viszonyt, és a két ellenséges fél között, Isten és az ember között egy egységet hozzon létre, együttlétet hozzon létre, hogy Isten bennem van, én meg Istennel vagyok. Ez jelenti a mindenható árnyékában való nyugalmat. És ahogy a Zsoltáros mondja, hogy az, az embernek a szíve csak az Úrban tud megnyugodni. Akkor, amikor Jézus Krisztusnak a vérével, vére által megtörik, a, a válaszfal leromboló, lerombolja az Úr kegyelme, a bűnnek a falát a szívünkbe, megtöri a, és elszakítja a szívünk fölött a halálnak a láncait, kötelejteit, és felszámolja az Uralmát, és bekerülünk az Úr Jézus Krisztusba, életünk el van rejtve, és ott ahol kiengedheted magadat, hátradőhetsz, és nézheted az eseményeket, persze ne csak néz, hanem avatkoz is be az úrnak a hatalmával és kegyelmével. Miért? Mert eleve már az életed békébe és biztonságba van. A világ szeretni a békét, biztonságot, de Jézus Krisztus nélkül. De neked megvan a békességed, megvan a biztonságot, miért? mert az Úr Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egy év lettél, együtt tetted ezt meg, azonosultál és elfogadtad az életedre vonatkozóan Jézus vérének az áldozatát, és ez a vér megtörte a bűnnek és a halálnak az uralmát, eltörölte. Rövid időn belül jön a Jom Kipur, ami igazából elfedést jelenti. De az Új Szövetség ez, ez nem kipurt jelenti, hanem törlés jelent. Hogy Jézus vére eltörölte a bűneinket, vétkeinket az ő vére által. Ez egy objektív igazság, tehát tőlem független igazság. Ez akkor is igazság volt, amikor lázadásba értünk és a saját utainkon jártunk. Akkor is igazság volt, hogy meg volt szerezve számodra a bűnbocsánatot, amikor loptál, hazudtál, paráználkodtál, idegen isteneket imádtál, nem töröttél Istennel, stb. Tehát a, a, a, a gyarapítottad a, a cselekedeteiddel az életedbe bűnt, akkor is már meg volt szerezve számadra a názeti Jézus Kisztusnak a, a, a az áldozata, illetve Jézus Krisztus áldozata által a bűnbocsánat. Azért, mert az ő örökkévalós szellem által áldozta föl mindannyiunkért magát. És a vére, amikor kiömlött, akkor egy örök élet ömlött ki az emberi vérből, és ez pedig egy olyan elégtételt adott Istennek, hogy Isten ezt az elégtételt elfogadta, és azt mondta Isten, hogy aki ezt a vérét elfogadja, annak kéz vagyok eltörölni minden bűnéd, védkét, és úgy nézek rá, mintha soha nem vétkezett volna. Dicsőség Istennek, hála az Úrnak, hogy micsoda nagy jótéteményben van nekünk részünk. Ezért légy hálás Istennek. És ennek következtében, mert miért tud megnyugodni a lélek? Azért, mert eh, akárhogy is tagadják az emberek a poklot, akárhogy is tagadják a gyehennát, nem figyeltetek meg gyakran a hitetlen embereknek a szavát, hogy ilyen helyzetben azért eh, kimondják a poklot. Eh, meg a halálkor, amikor temetésre mennek, ugyan nem helyesen, de eszükbe jut a menny. És persze eh, sokszor eh, zavarosan beszélnek erről, hogy most már a mennyből néz bennünket, persze, jó lenne, ha az igaz lenne, és ez meg is volt nyilván az elköltözött embernek ez a lehetősége, de személyes valósága, valósággá csak akkor válhatott az életébe, ha az Úr Jézus Krisztusban szellemtől és víztől újjászületett. Ha nem, akkor csak egy, egy szöveg, egy üres beszéd, de ennek nincs semmi valóság alapja. A nyugalmat pontosan az adja, hogy a szellemem, a lelkem bizonyságot kapott arról, hogy nem vagyok ítélet alatt. Ahogy a rómaiakhoz itt levél 8. fejezet, első verszaka tartalmazza, és egyben még egy fontos, fontos feltételt tartalmaz a nyugalomnak, hogy hogy tud a, a nyugalomban maradni a szellemünk az Úr Jézus Kisztusban, következőt mondja. Pálapostól a Szentilek által, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, ugye erről az elmúlt percekben sokat beszéltem, és a második feltétel, hogy kik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Tehát két feltételt mondja a büntetéssel kapcsolatosan, mert a szellemünk és a szívünk, a János apostol ez világosá teszi, akkor, az, akkor van félelem benne, szorongás benne, a retegés benne, a félünk az ítélettől. És az egész személyiségünk fél. És a szellemünk tudja, hogy van-e üdvössége, van-e örök élete, vagy nincsen neki. És a, a békesség és a nyugalom jelzi az üdvösséget, olyan tud, er és arra kell törekednünk hogy olyan erős legyen, hogy úgymond az üd bizonyosság, tehát az üdvösségnek a tanúsága a állandóan meglegyen a szellemünkben. Ha ez eltűnik, akkor nyugtalanság, félelem, szorongás jön létre a szívben és szellemben, és ekkor látni kell, hogy két dolgot kell megnézni, Krisztusban van az életem, az ó el van temetve, új ember vagyok, új életből élek, Jézus Krisztusban élek. A második, az életmódom. Testi kívánságokéim szerint járok, vagy pedig szellem szerint járok. Tehát, hogyha Krisztus Jézusban vagyok, és szellem szerint járok, akkor nyugalomban pihenek, akkor az Úrnak az árnyékában ö, van a szívem, a belső emberem, nincs félelem, nincs nyugtalanság. Persze a külső ember érez félelmet, de le tudom küzdeni, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, és a világ természetesen a külső emberemre, az érzékszerveimre, a félelemnek a képzeteit, érzeteit igyekszik ráhelyezni. Például a koronavírus által. Vagy, amikor reggel megnézzük, hány ember fertőzött meg koronavírus által, a kínai vírus által, hány ember halt meg ettől a vírustól, ezek ugye adnak egy ijegységet. De ez még nincs benne a szívedben, hanem ez az érzelmedben okoz zavart, vagy a módodban. De ha újra az Úrra figyelsz, megörösíted magadat az Úrral, az Isten imával, akkor nem vetted észre, hogy ez a szorongás félelem elhagyja az érzékszerveidet, az érzelmeidet, és nem érzel félelmet. Tehát ezért dicsőség az úrnak, hogy az úr szelleme világosá tette, hogy a nyugalomnak, az úr árnyékában való nyugalomnak a két hatalmas feltétele első, hogy Krisztusban, Jézusban legyél, a hogy szellemben járjál. De ha ebből elestél, akkor is van lehetőséged arra. Hogy megbánjad a bűneidet, mert ha megítéljük magunkat, akkor nem ítéltetünk el a világgal. Jegyez meg, hogy Isten a bűnt nem szereti. A bűn nem marad soha büntetés nélkül. És ha mi elkövetünk bűnt, arra a cselekedetre nem kegyelem van, hanem először Isten ítélete. Ezért azt meg kell bánni, el kell tőle térni, és abból Jézus vére megszabadít, eltörli. És ilyen módon az ítéletnek és a kárhoztatásnak nincs alapja ok az életükben. És erre vigyáznunk kell folyamatosan, hogy kihúzzuk a széken a rágalmazó és a vádlórtól. Az ember az ítélettől fél. Az örök ítélettől fél, meg természetesen az, a, például az embereknek a nyelvétől, az ítélkezéseitől nem véletlenül hogy az egyik legsúlyosabban Jézus Krisztus a ítetlenség és a hamis ítélkezés ellen fogalmazott meg lekemény kifejezéseken, hogy ne ítéljetek hamisan, mert a, a ítélet a szélzuzza zúzza az ítélkezés, a, akik befogadják a lelkükbe hitüket, és az, a, a szellemi halált is eredményezhet olyanoknál, akik nem tudják a vádlást, a kárhoztatást legyőzni. De győzz le, győztes legyél, amikor vádolnak tégedet, ezt mondja Istennek az igéje. Ticsőség az Úrna! Tehát a következő visszatérve tehát a 91. Zsoltárhoz, mert még csak az első verszaknál tartok, de ez a kulcs, tehát ettől lépünk be a 91. Zsoltárban található igazságokba, ennek a valóságaiba, tehát éppen ezért nem lehet a, az első versakot csak felületesen eh, olvasni, hanem nagyon fontos, hogy a kielentésnek az értelmét beengedjük a szívünkbe, és ezzel azonosuljunk. Következő a második verszak a feltételeket tartalmazza még, hogy azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Isten, ő benne bizom. Itt nyilvánvalóan a megvallás a kul szó, tehát látjátok, ez kapcsolódik az első kettőhöz, tehát azt ne felejtsétek el, és tartsátok a szívetekbe, hogy a birtokba vétele mindig az Istenek a, a áldásainak azt jelenti, hogy ugyan a megvallás, ami úgy azt jelenti, hogy ugyanazt mondom, amit Isten igéje mond rólam. Tehát ugyanazt mondom az újjászületés után, amit Isten igéje mond. És mit mond Isten igéje? Az, hogy te meg, meg vagy elemenítve a szellemed él, föl vagy ültetve a mennyekben, és az életed el van rejtve Jézus Krisztusban. Azt mondja neked az Isten igéje rólam, hogy nincsen károsztatásod, mert Krisztus Jézusban vagy, és szellemben jársz. Tehát éppen ezért jogod van, ezeket az igazságokat, személyes igazságokként is elfogadni. Ahogy mondtam, van objektív igazság és van személyes igazság. Azért nem csapjuk be magunkat, mert objektív igazságokat teszünk személyes igazságá. Ha mi találnánk ki az igazságot, akkor a személyes igazság nem érne semmit, hanem csak bajt az életünkben. Tehát mindig az objektív igazságból kell kiindulni, hogy mit mond Isten. A személyes igazság azt jelenti, hogy az objektív igazságtól már nem vagyok független, hanem behelyeztem magamat annak a jelenlétében, tőle függök. És az egyik ilyen, ahogyan bent tudok kerülni ebbe, és ben tudom magamat tartani, az a megvallás. Ami azt jelenti, hogy ugyanazt mondom, amit Isten mond. Ezt azt jelenti, hogy homológia, ami azt jelenti, hogy a számmal és a nyelvemmel megegyezek az Isten beszédével. A beszédem megegyezik Isten beszédével, ugyanazt mondom, Magamról is, mint amit Isten mond rólam. Nem mondok neki ellent. Ha nem ugyanazt mondom, amit Isten mond rólam, hanem más mondok, akkor ellent mondok az Isten beszédének. S ha ellent mondok, akkor nincs egység. De az egység az Isten és én közöttem, akkor valósul meg, ha nyelvemmel is ugyanazt mondom, amit Isten mond rólam. Megegyezünk verbális szinten is. És ez azért fontos, mert Jakab világossá teszi, hogy a nyelv az emberi sorsnak a kormánya. Zablát is jelent, és kormányt is jelent. A zabla ugye fékező erőt is jelent, irányvonalba tartás jelent, a kormány is ugye a kormányzás jelenti, tehát az, hogy az életünk milyen irányba marad, hogy egységben marad-e egész földi pályafutásunk során, sőt, egyéb válik folyamatosan, hogy az egy szellem ő vele, egyes, aki az úrral egyesül, egy szellem ő vele, hogy ebbe az irányba haladunk kell, vagy pedig egyre jobban az újászületés után, megtérés után kezdünk el elidegenedni és eltávolodni, az Úrtól, Isten ö, ö, adjon kegyelmet, hogy ez ne történjen meg soha, de sajnálatos mondan némelyeknél megtörténik. De miért történik meg? Nem csak a bűnnel van problémájuk, hanem ellent mondanak a személyes kommunikációjukban, beszédükkel, vagy ír, amit leírnak az Isten beszédében. És jegyez meg, hogy az Isten igénye akkor hatékony, akkor hatalom az életedbe, ha nem mondasz ellent neki. Hiába fogadod el szívedbe, a közben, a hétköznapi beszédben, ahogy beszélsz az emberekkel, beszélsz esetleg magaddal, ellentmondasz Istennek. Hát ha ellentmondasz, akkor az Istent hazugnak nyilvánítod. Miért gondolod, hogy utána Isten meg fog áldani téged? Egy szakadék jön létre. Isten és te közötted. Az életet kilép a Krisztusból, és elkezdesz önállóan élni, és ahogy látjuk, hogy az Istentől való független élet, hogy meg akarta szerezni Ádám az örök életet, vagy a gonosznak, jónak, tudásának a ismeretét, látjuk, hogy mi lett az eredménye, az örök kárhozat, az élet, élet nem maradt benne, és ezért lett elzárva ő az örök életről, élettől. Tehát ezért is rendkívül fontos, hogy tudjad, hogy a megvallásunk, a názati Jézus Krisztus, ahogy a zsidókozít levél, harmadik fejezet első verszaka tartalmazza, hogy a, a, a megvallásunk, vagy a, a homológiánknak a apostola, illetve főpapja. Tehát az apostol, a küldetés, hogy mit küld, a küldetés ugye, akit kiküldött az atya az életünkben, hogy cselekedjen az életünkben. Ha, a Isten munkája, ennek a hatékonysága a döntője, a, az döntően meghatározza, hogy ugyanazt mondom, mint Isten mond, vagy pedig ellent mondok-e neki. Ha ellent mondok, a munkája leáll bennem. Ha ugyanazt mondom, akkor megmaradok hírben, és munkálkodik továbbra is az Úr bennem a Szent Élek által. Ráadásul főpapként ott a mennyekben az atyánál állandóan folyamatosan közben jár, és ezért a kegyelmi sokféle ajándékát árassza a reát, reám, és így teljesedünk be az Úrnak a jóságával, irgalmával, kegyelmével, amiről azt mondtam, hogy ettől csak saját magunkat tudjuk megfosztani, ha ellen mondunk Istennek, vagy bűnbe elszakadnák Istentől távol legyen, de külső erők, ellenségek, ördög, ettől elszakítani bennünket nem tud. Mert az Úr a jó pásztor, aki életét adta életünk, vérétont kéretünk, ki érettünk, hogy az életünk hol legyen, az ő kezébe. És az ő kezéből viszont nem le, tud kiragadni senki sem. Mert a kezéhez már az ördög nem tud hozzáérni. Mert az ördög... A fejedelemségek, hatalmasságok Jézus Kisztus lábai alatt vannak, zsámolyként. Jézus Kisztus ö, ö, ö, tapossa őket, mert le vannak fegyverezve. Mi pedig fel vagyunk ültetve a mennyekben, és az életünk el van rejtve az úrban. Az ő hatalmas kezet őrzi ezt meg az életünkben. Dicsőség az úrnak, nem véletlenül, hogy í a védelemre is, vonatkozik az, amit a rómaiakhoz itt levél tizedik versaka, és vers, fejezet tizedik versakat tartalmazza, hogy szívvel hiszünk az igazságban, és szájat teszünk vallomást, vagyis szánkal ugyanazt mondjuk, mint az úr. Megegyezünk a beszédünkkel az Úr Jézus Krisztussal. A szívvünkbe hiszünk, és a számkal pedig kijelentjük, hogy egyetértek, megegyezek az én urammal. Azt, az, Amit ő mond, az az igazság. És így lép be az objektív, az életembe is lesz személyes igazságom, és így tudunk üdvösséget nyerni, védelmet nyerni, szabadulást nyerni, aminek természetesen az alapja a bizalom, ami azt jelenti, hogy rábízzuk magunkat éppen az Úrnak a hatalmas erejére, és a bizalomnak az alapja a Bibliának az ismeretel, meg az Isten ismeretel, hogy túlj el, látjuk, és ezért fontos a Bibliának az ismerete, mert a bizalmat erősíti meg az Úrban, a bizalom meg hoz létre az életünkben, hogy rá nem magunkban bízunk, hanem az Úrban bízunk, mert a, a bizonyságonak a felhői vesznek körülöttünk, hogy akik az Úrban bíztak, el, akik előttünk éltek különböző korszakokban, azokat Isten mind megtartotta, megáldotta, és a hitnek a bajnokai, hősei lettek, és ha ők nyomdakain járunk, akkor mi is folytatjuk a hitnek, a, a hőseinek, bajnokainak az életpályáját. Ez a bizalom, ráhagyni, és ez az idő, ami most zaj, élünk. A járványban, ne a, a baszilusokban, illetve a vírusba bízad rá magadat is. Az várt, hogy előbb-utóbb ezt én nem tudom megúszni, hanem bízad magadat, a testedet, a lelkedet, a szellemedet az Úr Jézus Krisztusban. Legyen elrejtve a szíved, a lelked, sőt a tested is, járjál szellemben, a szívvel rendületlenül maradj meg hitben, hogy a hit szelleme uralja a szívedet, ne enged be a remény, reménytelen dolgokat az életedben, hanem a reményt eh, eh, eh, dolgait folyamatosan építsd, erősítsd, menget, hogy a reménytelen dolgok kiszorítsák. A világban sok reménytelen dolog történik, ez a járvány is egy reménytelen dolog, és sokan várják, hogy az emberek ezt le fogják győzni, de te már most győztes lesz, mielőtt a vakcina meg tud jelenni, Éppen ezért legyen elrejtve az urat és szellemben járjál, mert a Szent Szellem biztos, hogy nem olyan helyre fog vezetni tégedet, ahol el fogod kapni vagy meg fog támadni tégedet a vírus, hanem pontosan olyan vezetést fog adni, hogy kikerüljed, megelőzzed a fertőzést. És ezért most ma, ezekben a napokban különösen figyelnünk kell a Szent Élekre, hová megyünk, kivel találkozunk, kivel érintkezünk, hogyan történik az érintkezés és a kommunikáció. Tehát nagyon figyeljünk, a Szent Élek, ebben biztos vagyok benne, hogy útmutatást ad, mert a Szent Élek hűséges, nem hagyott el bennünket. Nyicsőség az Úrnak. Tehát következő, és akkor őbenne bízom, a harmadik vagy tartunk még csak, ő szabadít tégedet a madarásznak a tőrétől, a veszedelmes dögvésztől. Először a szabadulásnak az ígéretét olvassuk, a madarásznak a töréből az a csapdákat jelent. Az életben nagyon sok csapda van. A csapdának a célja a buktatás és az elveszítés és különösen fontos megérteni, hogy ezzel kapcsolatosan mit mond a názeti Jézus Krisztus, például a Lukács Evangélium 17. fejezetében, és nagyon fontos, hogy észrevegyük az egész szöveget, különösen az elejét, nem olvasom fel az egész fejezetet, következőt mondja Jézus, hogy Lehetetlen, mondja pedig a tanítványoknak, lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek. Az eredetiben ugye a botránkozást az jelent botránykőt is, csapdát is jelent, tehát amiben, amiben megbotránk, megütközik az ember és csapdába kerül. Tehát, hogy ne essenek. De jaj, annak, aki által esik. Tehát azt mondja Jézus Krisztus, hogy lesznek olyan emberek, akik a hívőknek csapdát állítanak. Ez a csapdának nem a megpróbáltatás a célja, hanem az elbuktatás. Hogy elbuktatni azt az embert, vagy azt a közösséget, aki elé a csapdát állítják. Például a bálám tanácsára állították Baal Peorba a csapdát Izrael fiai számára. És mi lett az eredménye? Elestek, elbuktak. Tehát itt a, a csapda állításnak mindig a bukás a célja. Az életben sok ilyen e, csapdát e, lehet találkozni, akik e, e, font, e, az úr kegyelme, hogy ebben a csapdába nem bukunk bele, e, és ebben rendkívül fontos éppen az ígéret, hogy a madarásnak a törébe, csapdájából kikerülünk, még ha bele is léptünk, vagy csapdát is állítottak de hadd mondjak el, hat szóljak azokhoz is, akik abban mesterkednek, hogy Isten népe számára csapdát állítanak, hogy tudják meg azt, hogy ők ebben a tevékenységben egyáltalán nem ahhoz a kategóriához tartoznak, mint a harmadik versszak amit tartalmaz, hogy őrizzétek meg matokat, ha pedig a te atyád védkezik vétkezik ellenet, dorgál meg őt. Ez, ez két különböző kategória. Az, a, a harmadik verszaktól Jézus olyannal foglalkozik, amikor keresztényeknek a egymásra való kapcsolata megromlik, vétkeznek egymás ellen. E, ilyenkor van lehetőség a helyreállításra. De csapdaállítások számára ezt nem mondja, mert a csapdaállítóknak az ítélete így szól. Jobb annak, ha egy köved vetnek a nyakába, és a tengerbe vettetik, még hogy nem, mint egyetek kicsinyet közül, megbotránkasztasson, tehát, hogy csapdát állítson, tehát olyan bűnre való csábítás jelent, vagy bűnbe való vivés jelent, gáncsoskodás jelent, aminek eredményeképpen elbukik valaki. Na most azt látom, hogy az utóbbi időben egyre több gátlástalan apostata vagy hitehagyott, vagy szerepzavarba került hívőt látok legalábbis az interneten, akik azt gondolják, hogy megusszák a csapdaállítással. Amikor testvér testvérrel védkezik, akkor a testvérét nem akarja tönkretenni, legfeljebb panaszaban, neheztel, füstöl, megharagszik, stb. Ezeket a kapcsolatokra vonatkozik az, az úrnál, hogy rendezzék el. De a csapdaállítás az egy más kategória. A csapdaállítás az gonosz tevékenység. És az úr tisztában van azzal, hogy az ördög egy ilyen nagy cselvető, hát egy csapdát állított Évának is, ugye, így kezdődött a kigyó által, és most is használja kigyó embereket, mert ilyen módon szellemi értelemben valóban vannak kigyó emberek, akik más se csinálnak, mint embertársaiknak, különösen hívőknek, szeretnek csapdát állítani, élvezik, amikor egy keresztény meghasonlik, bűnbeesik, Hátat fordít Istennel, élvezik gyönyörűség de, de, de, de, de a lelküknek, amikor gonoszság cselekedhetnek, amikor virágzó gyülekezeteket verhetnek széjjel, szakíthatnak széljel, reménytelenségbe taszíthatnak embereket. Nos, ezek nem testvérek, ezek csapdaállítók, ezek a madarászok, akikről Isten megigér, akikkel kapcsolatosan Isten megígérte, hogy a, a csapdájuktól megszabadítja az övéiket, és Jézus Kisztos meg azt mondta, hogy hát jobb lett volna talán, ha meg se születnek, mert ezeknek az embereknek nagyon súlyos bűnük lesz, mert közvetlenül a sátánnak a, a, a, a, a, a, a munkavállalói, és ők ő, nekik a ő szándékát, kívánságát hajtják végre. Jézus ugyanezt mondta a, a hallgatóinak, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, nem testvéreim vagytok, ebben volt ez ez az állítás, az atyáitok, a atyátoknak a kívánságát akarjátok végrehajtani. Ő meg egy madarász csapdákat állít. Hál az Úrnak! hogy az Úr megígérte, hogy megszabadít a csapdából, és a csapda állítóktól is. És a következő a veszedelmet jelentő járványoktól is, érvényes a megszabadítás, tehát ezért nagyon fontos újra, hogy az első és a második verszakban a feltételeket tölts be, mert Isten igeg hogy megszabadít a, a, a járványtól is, a dögvésztől halálos, itt a veszedelmes kifejezés eredetiben egy ilyen rossz puszítás, cél, célzást vonatkozik, tehát a magyarban nehéz lenne jobb szót adni, mint a veszedelmes, tehát ami veszélyt, életveszélyt jelent az ember számára. A negyedik versszakban a befedezés jelenti, hogy szárnyai alatt lesznek oltalmat, pajzs és páncél az ő hűsége, tehát az úr a szövetségeseivel, és ő mindig is hűséges a szövetségéhez, és ezt az úrnak a hűségét ugyanúgy vehetjük, mint a katonák a pajzsukat, annak idején ugye most a pajzsok nem olyanok, ami az egész ember katonának a testét befedezte az ellenségnek a fegyverével szemben, és a páncél is befette a testét, tehát ilyen az úrnak az irántunk való hűsége miért? Mert szövetséges viszonyban vagyunk, szövetségben állunk ő vele. Dicsőség az Istennek, és ezért az Úr természetfeletti védelmét árassza a reánk. Tehát befed bennünket, a szárny az a hatalmat jelenti a Bibliában, oltalmat jelenti, ugye Jézus is ezt mondta, hogy agma, mind a a csibéit úgy akartalak, mondja Jeruzsálemnek, magam alá gyűjteni, de te nem akarad. ott is a védelemet hangsúlyozza, egybegyűjtést, az úr jelenlétét is jelenti természetesen, és az úrnak a hatalmát. Péter Apostol ugyanezt mondja az 1 Péter levélben, hogy az Úrnak a természeti hatalma őriz bennünket az üdvösségre, miután bekerült az életünk az Úr Jézus Kisztusban, az Ő hatalma őriz bennünket, tehát a madarászoknak a csapdájától, a járványoktól őriz bennünket, és rendkívül fontos, hogy ezt személyesen a szívedbe engedd be, hogy a szívedben hit jöjjön létre, hogy ezekben a napokban is az Úr hűséges hozzá, és olyan a hűsége hozzád, mint a pajzs és a páncél a katonán, mert az Úr szövetség megtartott, megtartó Isten. És hogyha mi el is feledkeznénk a szövetségről, Ő nem fog elfeledkezni. Befed bennünket, hatalma alatt őriz bennünket, tehát dicsőség az Istennek, hogy higgyél ebben, hogy ez így, így történik. Most ezekben a napokban tovább így folytatja, hogy nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, vagy egy másfajta nem kell félned már. Tehát a félelmennek nincs oka. Ez a lényege itt, hogy a félelemnek nincs oka az éjszaka rettegésétől. Tehát a, itt az éjszaka nem csak, az éjszakát jelenti, hanem a sátántól, a gonosztól való félelmet jelenti is, de van, amikor az éjszakának is van rettegése, félelme, hogy de itt de, de, de, de nem csak fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben is kell használnia használja Isten az igéje. A repülő nyíltól nappal háború, fegyveres, erőszakos terrorcselekmények. Tehát ezekkel kapcsolatosan is az Úr védelmet ígér. És ezt, a, ezt, ezt az ígéretet el kell fogadnunk, mert egy veszélyes, veszélyes világban élünk. Utána a hatodik verszakban ismét megerősíti az Úr a járványt. Az utolsó időknek is az ígér e, e, a Jele a járvány, nem véletlenül, hogy szerepel, tehát a járvány, amely a homályban vagy a sötétben jár, ami azt jelenti, tehát, hogy a járványt okozó ö, ö, ö, dolgok homályban vannak, nem láthatóak, nem ismerhetőek fel, csak a jelenlétüknek a következményei ismerhető fel. Sajnálatos módon valószínű, hogy többen ezért tagadják, mert a vírus nem látható, homályba jár, elrejti a sötétség. Nem látható, de látjuk az eredményeit. És ne az vár meg, hogy rajtad legyen az eredmény, hanem fogadd el azoknak az embereknek az állítását, akik ebben a betegségben szenvedtek, hogy ez sajnálatos módon nem egy emberi kitaláció, hanem az emberiségnek az átveréséről szól ez a járvány. Hát az lehet, hogy mesterségesen, sőt több mint valószínű, hogy mesterségesen hozták létre, remélem, hogy Isten megkeresi azon az emberem vagy csoportokon vagy amelyek ebben, akiket ebben felelősségek terhel, mert nagyon fontos, hogy az emberiség ebből tanuljon és a, a, a baktériumi háborút, ő, Val kapcsolatosan nagyon szigorú lehetőségé meg kell akadályozni, és nagyon szigorú törvényekre, nemzetközi jogszabályokra lenne szükség ezután, hogy ilyenre ne kerülhessen sor a jövőben. De hát egyelőre ez csak óhaj. Tehát is folytatja tovább a döghaláltól, dögvésztől, tehát a hirtelen pusztulástól, amit a járványok idéznek, amely viszont már látható, tehát itt az, mi már nappal láthatóak vannak, és ezért a, ezeknek a, a következményet, akár a háborúnak, akár a vírusnak a járvá, következményeit, ugye lehet látni, hogy ezren, tízeezren meghalnak, de az Úr azt ígéri a gyermekeinek, akik az Isten igéjében járnak, illetve betartják a, ebben a Zsoltárban is található feltételeket, Isten is hitben járnak, hogy az Úr ígérete, és ezt is fogadjuk a szívünkbe, nem közelít hozzánk. Sőt, nemhogy nem közelít, hanem eljön az idő, hogy szemeinkkel látjuk a gonosznak a megbüntetését, és mindenféleképpen ez megvalósul. Ha nem a földi életünkben, akkor megvalósul a elragadtatás után, vagy földámadás után. De az igazak azok végig fogják nézni ennek a korszaknak is az ítéletét, a végítéletét, és az örökítéletet is végignézik, és látják az, azoknak az istentelen erőknek és képviselőiknek a kárhoztatását, amelyek szenvedés nyomorúságot, szorongattatásokat, idéztek elő nekik a földi életükben. Isten ezt így tartja igazságosnak, hogy az ön népének megmutatja az ellen, a, a gonosz, istentelen, isten ellenségeinek a büntetését, akár a földi életben, akár elragadtatás, föltemadás után. Tehát a szemünkkel, itt a szemeddel nézed, tehát ez feltételezi rejtetten az elragadtatás és a föltámadásnak a megtörténését, ami után jön az ítélet. Dicsőség az Úrnak, hála az Úrnak. Tehát Istennek a céljai megvalósulnak ennek eredményeképpen az életünkben. De nézzük meg, mert a 9. versszakban egy új szakasz kezdődik, mert azt mondta, te, tehát az okot, hogy miért is tudsz te, áldott lenni, miért is tud sikeres lenni akár járvány idejében, akár a csapdaállításokban, akár más fenyegetettségekben, azért, mert a megvallásban, megvallásban hűséges maradtál a szívbéli hit, és a megvallás, ez a kettő elválaszthatatlan egymástól, tehát abba hittél, aki vagy Krisztusban, és ezt nem a te érzéseid mondják, hanem az Isten igéje, hogy mit mond rólad, hogy ki vagy Krisztusban, és mit van neked Krisztusban, hogy új életed van, és ebből származik a szellemben való járás. És ebbsz, a szavaddal kimondod, megvallod, és természetesen nem csak a szobába vallod meg, hanem például a bizonságtevés formájában. Ugye tudjátok, hogy a jelenések könyvében a rágalmazónak, az ördögnek a legyőzésének az egyik fegyvere a tanúvallomás, a bizonságtevésnek a szava, a beszéde, ami szintén egyességet jelent az Isten beszédével, mert az Isten beszédének a megvalósulását, hitelességét támasza alá, az, amikor te e, megvalod az embereknek, hogy az Úr Jézus Kisztus mit cselekedett az életedben. Hogy megváltott tégedet, és, me és megbocsátotta a bűneidet, hogy Szentlélekkel betöltött tégedet, az ígéretet te te teljesített az életedben, hogy meggyógyultál, meg volt, tapasztaltad az Istenek az erejét és hatalmát. Tehát amikor ezekről beszélsz, akkor hitelesíted az isnek a beszédét, és ezért akarja az Úr, hogy minden hívő bizonságtevő legyen, vagyis a nyelvével, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egyezzen meg az Úr beszédével, támaszza alá a beszédével az Úr beszédének a hitelességét, igazság tartalmát. Mert ha nem támasztjuk alá mi beszédünkkel, akkor az emberek úgy gondolják, hogy ezek, ha el is fogadják egy távoli igazság, de nekem, ez soha nem lesz személyes igazságom. De amikor olyan embereknek a beszédét hallgatják, akik el tudják mondani, hogy a távoli menye igazság, hogy lett az én személyes életemben igazság, akkor az embereknek a szívé, szívébe kegyelem költözik, és megnyílnak az Jézus Krisztus evangélium előtt. Tehát ezért ma napokban is ne a reménységedet az Úrban, Val meg az urat, és imádkozzál, hogy adjon az úr ilyen lehetőséget, ilyen találkozásokat embertársaiddal, mert ha egyetlen egy halálba tartó embert megmentesz, életet mentesz. Tehát, és felséges választottad a te hajlékodnál, tehát itt a 9. versszak megerősíti azt, ami az első versszakban van, hogy ez, megvalós, megva, megvalósult az életedbe, ha megvalósult az életedbe, akkor ezek az ígéretek meg fognak történni téged az életedben. És utána folytatja tovább az, ítélete, az ígéreteket, hogy nem illet tégedet veszedelem, de itt, ha jól emlékszek, a gonosz a rossz szerepel, igen, a rossz, a gonosz szerepel az ereti szívekben, és sőt, az otthonodra, a családodra sem jön csapás, szerencsétlenség, mert, mert utána jön az ok, mert az úr, angyalai, az, az úr az angyalainak parancsolt felőled, vagy egy más fordításban, az jobban tetszik nekem, hogy mellé rendelt. Tehát az Úr angyalokat rendelt mellét, hogy azok minden utadban, elutazásodban, visszautazásodban, lefegvésedben, fölkelésedben, otthonodban, leülésedben, fölállásodban őrizzenek tégedet. Mert a zsidókhozít levél is ezt tartalmazza. A zsidókhozít levél első fejezet 14. verszaka következő tartalma vagy nem szolgáló szellemek, tehát az angyalok, mindazok elkülvény szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Itt a szolgálat alatt azt a kifejezést kell érteni, tehát hogy szolgáló szellemek, tehát akik diakóniai szolgálatot értenek a, a, a szellem előtt, tehát a szolgáló szellemek, ott liturgia, az a kifejezés szerepel, amiből származik a liturgia is, tehát az Isten tiszteletnek a szolgálatát jelenti, tehát Isten tisztelő szolgálatát végeznek az angyalok, tehát nem öncélú szolgálatok, hanem pontosan olyan személyekre vonatkozik, akik az életükben az Isten tiszteletet választották, és Isten félelemmel, munkálják az üdvösségüket, hogy ezeknek az embereknek a, a mellé, vagy hívők mellé, vagy szentek mellé az Úr angyalokat rendelt. Ugye különösen az Élés Elizeus profétának a történetében látjuk ezeket a képeket, hogy Élés próféta körül is légiók voltak, angyalok voltak mellé rendelve, az Úrnak a lovagjai, ezek mind angyalok voltak, Ezeket megörökölte, nem mentek fel, hála Istennek, iléssel, mert ha gyakran az úrnak az angyalai, a szentek, amikor felköltöznek a mennyekbe, akkor ugye ülés testben vétetett fel, akkor az úrnak az angyalai felmentek volna vele, ha nem látja meg Elizeus az úrnak a kenetét, és nem véletlenül, hogy Izraelnek a lovagjairól, és tüzes szekereiről beszélt, mert meglátta Illésnek ezt a természet e, e, e, őrző, e, te, illetve testőreit, akik védelmezték, vigyáztak rá Akhámbal, Ézabellel szemben. És a, a, mivel hogy teljesítette a kenet megnyerésének a szellemi feltételét Elizeus proféta, ezért az angyalok nem mentek fel, hanem látták, hogy méltó utódja van Illésnek, hogy ugyan a kenet, ami Illésen volt, sőt, annak a dupla, duplája rászállt Illésre, és meg is, illetve Elizeusra is meg is nyugodott rajta, azonnal az úr ezeket az angyalokat Elizeus mellé rendelte és mondta nekik, amíg Elizeus itt jár a Földön, addig itt maradtok. Sajnálás módon Elizeusnak már nem volt ilyen utódja, úgyhogy nagy valószínűség szerint ezeknek az angyaloknak a nagy része Elizeussal fölment a mennyekben. De ha itt a Földön egyre több szent él, egyre több olyan ember él, akik az Urat ö, ö, ö, választották, hajlékuknak, hogy az Úr... Élnek, Krisztusban élnek, szellem szerint járnak, és folyamatosan a nyelvükkel kifejezik az egyetértésüket Isten beszédével, akkor ezeket az embereket Isten angyali védelem alá helyezik, és ezek az angyaloknak a seregei védelmezik őket, alkalmas alkalmaslan időben, tehát olyan rendkívüli időkben, amikor kitaszítottak lesznek, mint illés, törvényen kívüli volt illés, ennek ellenére illést nem tudták megölni, mert az Úrnak az angyalai mindig gondoskodtak róla, akár madáron keresztül, akár özvegyasszonyon keresztül. Ezek az angyalok folyamatosan szolgálták illést. Miért? mert Illés Istenek az embere volt, Istenek a szócsöve volt, és ezek az angyalok nagyon szeretik azokat a földi embereket, akik itt a földi életükben Isten szolgálják, Isten szócsövei, Istennek akarnak, tetsző életet élnek. Ezeket a, a, a személyeket segítik ezek az angyalok, Ő, őrzik őket, védelmezik őket, kiragadják őket a csapda. Orv, tevő, orv, vadászok kezé ugye? Orv vadászok azok nagy csapdaállítók, és sajnálatos módon Isten népe között is vannak orvvadászok, akik nem az ellenségre lőnek, hanem az Isten népét akarják kilőni. Különösen azokat szeretik kilőni, akik legnagyobb fenyegetettséget jelentenek a sátán királysága számára. Tehát az ellenség szeret ilyen csapda, ilyen hamis keresztényeket találni. És ne felejtsétek el, Pállaposról azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy megszabaduljak az alkalmatlan, tehát az eredeti kifejezés helytelen, tehát nem a helyén levő, vagy szerep zavarba lévő gonosz emberektől, mert nem mindenki a hit. Bihennünket viszont Isten meg fog őrizni a gonosztól, mondja Pál pálapostól. Tehát a sátán mindig szerep zavarban lévő embereket, akiknek fogalmuk nincs, hogy a földi életben mi a helyük, föl se ismerik igazából, hogy, hogy kik, ki irányítja az életüket. Előfordul azt is, hogy nyilván azért keverednek be Isten népek közé, mert azt hiszik, hogy Isten irányítja őket, tehát ezért helytelenek, nem a helyükön vannak, és ezért nem tudnak megtérni, mert szerepzavarba élnek. És először ki kellene jönni a szerepzavarból nekik, és elfogadni nekik, hogy ők farkasok, és nem proféták. Mert ha elfogadja, hogy farkas, akkor kaphat kegyelmet, hogy legyen belőle jó. Mert az Úr a természetet kicseréli. De az a farkas, aki elhiszi, hogy proféta, elhiszi, hogy jó az mindaddig nem tud megváltozni, amíg ebbe szerep zavarba benne marad. Tehát erre utal Pálaposnak az eredeti kifejezése, hogy alkalmatlan, helytelen, nem a helyén levő ember, és gonosz ember. E és ezek nem, nem a hit, és ezek, ezektől ugyanúgy akar Isten megszabadítani, mint a bűntől, vagy démonoktól. Mert ezek igazából az egyházban madarászok. Lesik az embereket, kinek tudnak törvetni, kinek tudnak csapdát állítani, kinek tudják széttörni a hitét, a reménységét, ki tudnak elszakítani Krisztus testétől, a testféri kapcsolatoktól, a szentek közösségétől. Tehát Erről van szó, erről beszél itt is a 91. Zsoltár, de az Új Szövetség viszont konkrétan ki is pejti, hogy miről van szó. Tehát az angyalokat mellénk rendelt ez úr, és ez az oka annak, hogy mondja az angyaloknak a védelme, ordozolásának az eredménye az, hogy baleset nélkül tudjuk leélni az életünket. Tehát ezért is vigyázni kell, hogy az angyalokat meg lehet haragítani. Erről beszél a Biblia. Például fecsegésekkel, locsogásokkal, kérkedő beszédekkel. Tehát a nyelve, nyelvvel meg lehet haragítani, erről Salomon beszél. És azért vigyázni kell. Meg lehet ragadni, haragítani az angyalokat kevésséggel, gőggel, felfúvalkodottsággal. Épp szombaton beszéltem arról, hogy abban a pillanatban az Úrnak az Angyala megverte. Vagy Abcsel 12-ben Heródest, abban a pillanatban, hogy elfogadta a személyének a dicsőítését, egy angyal azonnal odament, és elverte, illetve megverte. Tehát az angyalokat meg lehet haragítani. És akkor utána jönnek a hirtelen csapások, hirtelen összeomlások. Ezért fontos, hogy Isten félőek legyünk, és az, az, az Isten féljük. De az Isten féljük, és úgy járunk, akkor az angyalokat nem tudjuk magunkra haragítani. De ne felejtsük el. Hogyha Istent megharagítjuk, vagy olyan dolgot teszünk, amire felháborodnak az angyalok, akkor, mint például felháborította Dávid az úr angyalát, angyalát népszavazás által. És akkor ébredt fel a Dávid, látszatra nem is olyan nagy bűnt csinált, hogy megszavazta, illetve népszámlálást tartott, de az úr angyala megharagudott rá és azonnal elővette az Istentől kapott engedélyt, a fegyverét, és elkezdett ellene harcolni. Vagy például a aszirok serege ellen megharagodott az urangyala. Miért? Mert a sereg vezetője annyira kérkedve, dicsekedve beszélt a, a, a Istenről is, meg Izraelről is, és azt állította, hogy az Izrael istene az ugyanolyan rangú, hatalmú Isten, mint a, mint a többi nemzetnek az Istene. És mivel hogy utána a próféta szavára király ezékiás panasztett az Istennek, meghallgatta, kik, kiküldte az angyalát, és tudjátok, hogy tömeg ö, katasztrófa történt az asszíria seregben. Tehát az úrnak az angyalai segítenek is, de ölnek is és megbüntetik a, a, a, a, azokat, akik megharagítják őket, és Istentől kapnak segítséget. Például a támogatást, engedét, hogy megverhetik azokat, akik Isten ellen föllázadnak. Az angyalok tudnak verni. Ezért ugye beszél ilyennel a Zsoltáról, angyaloknak a verése. Ami szellemi ütéseket mér rá az emberre, és ezek hihetetlen szellemi fájdalmakat tud előidézni. Van, amikor gonosz angyalok verne, az nem Istentől van természetesen, de van, amikor a gonosz angyalok démonok is ütnek, és szó szerint fizikai fájdalmakat és, és, és tudnak előidézni, és gyötrelmet tudnak előidézni. Tehát ezért a szellem szemben védelemre van szükségünk. Természetütti védelemre, hogy ezek ne e, tudjanak bennünket megverni és megostorozni. A hóhírok mit csinálnak? E, Jézus, amikor azt mondja, hogyha valaki nem bocsátja meg a bűneit, a, a a ellene elkövetett bűnét, Azután se, hogy ez megalázta magát, és bocsánatot kért, azt mondja az úr, hogy hóhírok kezébe adja az ilyen illetőt. E, és a hóhírok mit csinálnak? Kinoznak, gyötrelölnek, és, és elképesztő, akár a középkorból tudjuk, hogy a hóhírokat az tényleg maga az ördög tanította meg. Olyan borzalmas kínzásokat találtak ki, ami hát szinte embertelen, de hát sajnálatos módon nem csak középkorban, hanem a mai napig is ez sajnálatos módon bizonyos kultúrákban jelen van. Tehát ezek a hóhérok akik kínoznak, vernek, és Isten azt akarja, hogy ebből, ez, ezektől védelmünk legyen, szabadságunk legyen, ne tudjanak elérni bennünket, még akkor sem, hogyha az ellenségeink szeretnének átok, által ránk helyezni olyan terhet, amilyen által ki, ki akarnak bennünket szolgáltatni bukott angyaloknak. Ezért nagyon fontos a védelem, az Istennek a védelmi fegyvereit is használni, támadó fegyvereket is fontos használni, hogy meg tudjunk állni a gonosz napokon. Tehát, a kézzel hordoznak tégedet, ne üssed a lábadat a kőbe, ez kifejezetten baleset elleni életbiztosítás jelent, hogy nem a baleset miatt ad Isten kártérítést neked, hanem egyszerűen megelőzi a balesetet. Sőt, hatalmat ad neked arra, hogy az ellenség erőit fölött tudjál uralkodni. Oroszlány, áspiskigyon jársz, megtaposod az oroszlány köte és a sárkány, tehát itt a, a, a tengeri kigyóra, a sátára vonatkozik az utolsó kifejezés. Ez a hatalmat jelenti, hogy hatalmad van a gonosz fölött. Ezzel kapcsolatosan, ami csak megerősíti a, a 90. zsoltárt, Hadd olvassam föl, mert csodálatos ígéret is ajánlom mindenkinek a figyelmébe a Jobb könyvének az ötödik fejezetét, mert ezekben a napokban rendkívül fontos, hogy ezeket az igéket is befogadjuk, vagy megerősítsük a szívünkbe, és megőrizzük, ahogy az életünk el van rejtve az Úrban, mi a szívünkbe úgy rejtsük el az Úrnak a szavát. És a következőt mondja Jobb, a 18. verszakbantól, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Ugye az Úrnak a nevelését mondja, hogy akiket fiává fogad, azokat meg is pedi. Tehát okoz az Úr baráti sebeket, zuzásokat, de ebben meg is adja a gyógyulást és megadja a, a, a fölépülés. Had bajodból megszabadít, a hetedikben nem illed veszedelem téged. Az éhínségben megment téged a haláltól, a háborúban a fegyveres kezektől. A nyelvek ostora elől rejtve leszel. Nem kell félned, hogy a pusztulás lát következik. A pusztulást és a drágaságot neveted és a fenevadaktól sem félsz. Ez vonatkozik politikusokra, gonosz politikusokra, nem minden politikusokra, politikusra, hanem Isten ellen gyűlölő és üldöző politikai vezetőkre, és nyilván sátáni erőkre. Mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled, majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, és ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt. Halleluja. Tehát hallani ö, bizonyos becsléseket, hogy mikor lesz vége ennek a járványnak, és hát jobb nem rágondolni, hogy milyen pusztulást és vissza. Esést fog eredményezni a társadalomban, a jólétében, a gazdaságában, emberek kondíciójában. Ne gondolkodjatok ezen, mert a helyzet reménytelen. Megküldik. Ha erre nézünk. Mert már eddig is az elmúlt hónapok is nagyon nagy veszteséget jelentettek. A Magyarország számára is, és ha csak decemberbe vagy januárba éri el a második hullám a tetőpontját, akkor körülbelül hát el lehet képzelni, de ne, képzel, ne engedjétek be szívetekbe, hogy ez micsoda problémákat fog előidézni a társadalomban emberekbe. És ezért ugye mondanják a szakemberek, azt, ami természetes szinten kiszámítható. De ne erre nézzünk, hanem a természet fölöttire. Arra, amit a Szent Lélek mond jóbon keresztül, hogy nem fog szél halni. Lesz munkád, és ha nagy áremelkedések is lesznek a következő évben, az Úr megsegít, megállt téged. De most nagyon fontos, hogy a 91. Zsoltárban találtó igék alapján egy olyan biztos bunkert építs ki az életedben, amelyben túl tudod élni áldottan győztessen ezt az időszakot. Lehet reménykedni, és ébizok benne, hogy már ebben az évben megjelenik a vakcina, de mi van, ha nem jelenik meg? Ha nem Isten mondja, hát Isten, ha ígér valamit, azt nem változtatja meg, mert nem ember, hanem beteljesíti. De az emberek ígérik a vakcinát, látható módon előfordulhat, hogy ez nem fog beteljesedni. Ezért hallunk erőjelzéseket. De nagyon fontos, hogy nekünk a reménységünk az Isten igényen alapuljon. Hogy az Úrnak a támogatásába, segítségében higgyünk, hogy ahogy mondja a szövetségünk, nem csak individuális vagy személyes, hanem kiterjednek a mezőnek az állataira, kiterjednek a földnek a köveire is, ahogy a virágkönyvébe a, a csillagok, a napra vonatkozik, és a szövetség. Tehát az egész látható világra kiterjed az Istennel való szövetségünk, amit nem mi kötöttünk, hanem Jézus Krisztus kötött az atyával, az ő vérrontása által, minket csupán az evangélium által behívott bennünket ebbe a szövetségbe, és mi maradjunk meg ebben a szövetségben, mert akkor ezek a csodálatos ígéretek, ami a jobb ötödik fejezetében találhatóak, ezek a, a, a, a, a, a, szeptemberben, októberben, novemberben, decemberben, januárban, februárban, márciusban, stb. stb. E, be fognak teljesedni az életedben. És ha beteljesednek, adja Isten, hogy ez az áldás megnyilvánuljon a vakcina megjelenésével is, de ez Istennek az áldása kell látjuk ehhez, hogy ez idő előtt meg tudjon történni. De ne csak erre koncentráljál, mert abból baj származik számodra, hanem az Úrra bízzad magadat, és az Úrba helyezd a reménységedet, hitedet, és erősíts meg az Úr ígérete alapján az ígéreteket. Mert az ígéretek érvényesek rád, mert az újjászolatés által a megszerezted a jogosultságot az ígéreteknek a birtoklására, és pontosan a 91. Zsoltár tartalmazza azt is, hogy ezek az objektív ígéretek, amelyeket Jézus Krisztus megszerzett számunkra hogyan válnak személyes életünkben valósággá, és hogy tudjuk a személyes életünkben egész földi életünk, pályafutásunk során nem csak megőrizni, hanem gyarapítani is ezt az örökséget. És ezt kívánom, hogy ez történjen meg számunkra. És akkor az oroszlány áspiskégyó, oroszlány könykös sárkány, ez az ellenségnek az erői, Jézus másképpen a Lukács Evangélium 10. fejezetben azt mondja, hogy hatalmat adok nektek, hogy kigyókon és korpiókon tapossatok, az ellenség minden erején is semmi nem állhat nektek. Ez a koronavírusra is vonatkozik, vonatkozik a különböző kísérle politikai kísérletekre, kulturális kísérletekre, amelyeknek az egyik célja, hogy tönkre zúzzák a kereszténységet, hogy csapdát állítsanak jogszabályok, törvény és sokféle hatalmi eszközökkel, mert most nem csak egyéni szinten megy a csapdállítás, hanem a birodalmi eszközökkel is csapdát akarnak állítani, és hála Istennek, hogy az Úr ezektől is megszabadított bennünket. Nem tragédiával, összeomlással, fejezi be az igaz egyháza földi szolgálatát, hanem el fog jutni az Isten dicsőségébe, dicsőséges állapotban. Nem egy nyomorult, átoksújtott, levert mennyasszonynal fog találkozni az Úr Jézus Kisztus, hanem egy szeplőtelen szűzzel, amely föl van ékesítve a szellemnek a gyümölcseivel és áldásaival. És ez az egyház egyre fogja jobban a jövőben fogja gyakorolni, a szentlélek erejét és hatalmát, hogy az ellenség erői fölött, szellemi, fizikai, vagy pedig ilyen biológiai erők fölött is győzedelmet tudjon aratni. És az összegzés a 14. és a 16. versszakban pedig azt mondja, az Úr, a ragaszkodás, a ragaszkodás, ez is teljes mértékben, nem néztem meg az igeidőt, de nyilvánvalóan ez egy folyamatos ige időnek kell lenni az életünkben, hogyha folyamatosan ragaszkodunk az Úrhoz, akkor mit csinál az Úr? Megszabadít bennünket, fölmagasztal bennünket, és ha folyamatosan a veszély idejében az ő nevét segítségül hívjuk, akkor, de akkor is segítségül hívjuk is. Használjuk a nevét, amikor jól megy a sorsunk, nem csak a viharban, mert pontosan a példabeszédek azt, mutatja, azt mondja az első fejezetben, hogy ha valaki megtagadja a jó idejében az Úrral való közösséget, de a viharban pedig az Úrnak segítségét hívja, nem feltétlenül fogja az Úr meghallgatni. Tehát ezért még ma, amikor az Úr nevét segítségül tudod hívni, ma hív segítségül az Úrnak a nevét, meg fog hallgatni tégedet, és veled van háborúságban, megment, megdicsői téged is, engemet is, és bízunk abban, hogy az Úr hosszú örök élettel áldott, áld meg bennünket, és a szabadulásunkat megmutatja, vagy az eredeti kifejezés, a megmutatás az látás jelent, hogy látni, nézni fogjuk a szabadulásunkat, és az Úrnak a dicsőségével fogunk meg, betelni, és meglátjuk az Urat, az üdvözítőnket, Szenttől szembe, mert igazából ez lesz az a, a szabadulás, amiről itt a 16. versszak beszél, ez a beteljesedése, hogy meglátjuk az, én szabad, a, a, az Urat, mint üdvözítőnket és benne természetesen az üdvözítők, az üdvözülésünket. És ekkor ugye fogunk megdicsőítetni, ahogy mondja Pál Laposra, azt ki, akkor itt levél, második levélben, első fejezetében, hogy csodáltatni, csodálni fogják az Úrnak a dicsőségét a szentekben, amelyben az élet a rejtettségből kijön, mert ahogy Jézus Krisztus is kijön a rejtettségből, Ugyanúgy mi is kijövünk vele együtt halhatatlan, romolhatatlan testtel, és az Úrnak a dicsőségét fogjuk birtokolni, és ebben a dicsőségben fogunk megjelenni a Földön, és fogjuk látni ennek a korszaknak a lezáró eseményeit, az ítéletét és az új korszaknak a megalapításában. Viszont már nem ítéletet látunk, hanem egy nagyszerű apostoli munkában leszünk részt, egy olyan új korszaknak a megalapításában, amelyben az Úr Jézus Kisztus lesz a királyok királya, mi pedig a, a Dicsőséges Egyház tagjakiként és egészeként együtt fogunk uralkodni vele, mint királyok és papok. Dicsőség az Úrnak, becsüld meg ezt a csodálatos menyei elhívásokat, és látod, milyen nagy ígéreteknek lettél az örököse, te az ígéret gyermeke vagy, Izákban izsák szerint, és ezért te a gondolkozásmódodat, a hitedet, a nyelvedet változtass meg, és hozz az egész mind a három szinten összhangba az Istenek az igéjével azt, amit Isten állít tégede, rólad. És Isten védelme, hogy a hatalma, vesz tőről uh, tégedet, és ne felejtsd el, az angyalok seregei rendeli az Úr mellét, és ezek a testőrszolgálatot szolgálatot fognak el, hogy igazi királyi testőrség lesz, nem csak a császároknak, hanem neked is részet lesz ebben, akik megőrzik az utazásaidat, elutazásodat, visszautazásodat, otthonodban is megőriznek, és mindenben segítenek tégedet. Az Úr áldja meg benneteket, ne féljetek, az Úr velünk, kicsoda ellenünk, az Úr szérjei meg fognak valósulni az életünkben, ezért elhivat bennünket, megazított bennünket, és meg is dicsőít bennünket, mert az ő fiát odatta nekünk, és hogy ne adná oda, hogy a, ez a, a megdicsőlés az előbb elmintett programok megvalósuljanak az életünkben, ezért mindent rendelkezésünkre állított, hogy ez maradéktanul megvalósuljanak a híd gyülekezetében is, a családodban, életedben is. Ezért bízzál az Úrban, és reménykedjél az Úrban, és védelmezd meg a családodat, és te légy a családod számára. Az a személy, aki bevezeti a családnak az nagyját, az Úrnak a rejtekébe, hogy el legyen rejtve, az Úr védelm alatt álljon a családodnak minden egyes tagja. Isten áldjon meg benneteket. Viszontlátásra!